Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. 100% Češi, napsal Luboš Zimňok. Včerejší druhé kolo turnaje Fide Grand Swiss přineslo opět zajímavé boje. České fanoušky může těšit, že naši hráči mají po dvou kolech 100% bodů. V prvním kole Tajdaivan Nguyen remizoval a David Navara prohrál, což znamenalo 25% bodový zisk. Ve druhém kole Van opět remizoval a David Navara vyhrál, tedy 75% zisk. Po dvou kolech tak mají 100% bodů a pokud někdo nevěří mým výpočtům, provedeme si jednoduchý matematický důkaz. Van má 50% bodů, David rovněž, 50% plus 50% rovná se 100%. Doufám, že nikdo nevezmeme mé matematické výpočty vážně, ale pro jistotu uvedu, že oba naši hráči mají po druhém kole stejně jako hromada jiných hráčů 50% bodů. David Navara se po porážce v prvním kole plně rehabilitoval v kole druhém. Partie, ve které se zdánlivě nic neděje, je ve skutečnosti velmi hezkou ukázkou strategické hry. Vlastně díky této partii píši o včerejším kole až nyní, protože jsem se do Davidovy partie zažral, jako bych jí sám hrál. Z toho pak pramenila únava. A v noci už jsem nebyl schopen se dokopat k ničemu jinému než spaní. David Navara měl bílé figury s paragvajským velmistrem Axelem Bachmanem. Podle jména jsem se domníval, že je to německý hráč a je možné, že Axel má německé předky, ale narodil se ve druhém největším paragvajském městě, takže je to paragvajec jak poleno. David zahájil dámským pěšcem a na šachovnici se objevila bogolubová indická obrana. Nestát bílý pěšec na poli 4 řekl bych, že je to francouzská, a vlastně se partie odvíjela tak trochu ve francouzském duchu. První kritický okamžik nastal po devět dáma E2. Černý má na výběr více v celku rovnocených pokračování, Bachman se rozhodl zlikvidovat napětí v centru tahem ebrd D4. Přechodná oběť bílého pěšce vede nakonec k materiálně rovné pozici s izolovaným pěšcem D5, kterého bílý ukázkově zablokoval jezdcem. Zajímavá chvíle přišla v osmnáctém tahu. Partii jsem sledoval online a tah E6 mě sice také napadl, ale ve svých úvahách jsem jej zavrhl kvůli braní F bere E6. Viděl jsem, že bílý vezme na poli B8 celou věž, ale nezdálo se mi chycení bílé dámy postřelec D6. Šachový motor Stockfish je toho názoru, že to je výhodnější pro bílého, ale ruku do ohně bych za to nedal. Místo Davidova 18E6 bych asi postavil některou z věží na C1, ale David naštěstí vidí více než já. Axel Bachman však na E6 dobral střelcem, nikoli pěšcem. Vyhnul se tím komplikacím, které by vznikly po braní pěšcem. F bere E6, ale zůstala mu chudší pozice s izolovaným pěšcem. Stockfish v tom nevidí žádný problém a možná má pravdu v každém případě hrát takovou pozici proti silnému velmistrovi, což David jistě je. Není nic příjemného. David zdvojil i strojil těžké figury na E-sloupci a postup H-pěšce se snahou o rozbití pěšcového krytu před Černým králem byl celkem zřejmý. Méně zřejmé bylo, jak by se měl Černý bránit. Těžko říct, zda by se Bílému podařilo prosadit, kdyby Černý v časové tísni nechyboval, já se domnívám, že i při správné obraně by se Bílý nakonec prosadil. Bachmanův vtah 34 dáma B5 nevypadá na první pohled až tak špatně, ale ve skutečnosti je hrubkou, která prakticky okamžitě prohrává partii kvůli nevhodně postaveným figurám na královském křídle. Černý sice nic nestrácí, ale Černý král stojí hodně špatně a Bílý vynutí přechod do vyhrané pěšcové koncovky. Hezká partie a výborný Davidův výkon. Tajdaivan Nguyen měl dalšího silného soupeře. Jeffrey Jong je jedním z mnoha amerických talentů a v poslední době se začíná výrazněji prosazovat. Ale když si Van usmyslí, že neprohraje, tak prostě neprohraje. Hráči rozehráli anglickou hru a dlouho se přetahovali o zisk nějaké hmatatelnější výhody. V koncovce těžkých figur a bílého střelce proti černému jezdci se mi zdálo, že je to bílý, kdo musí bojovat o vyrovnání. Černý jezdec měl lepší vyhlídky protože bílý střelec neměl moc prostoru pro svoji hru. Navíc si musel bílý hlídat pěšce na C3, ale to bylo kompenzováno slabinou černého na poli B5. Ve chvíli, kdy se vyměnili věže a bílá dáma se dostala do soupeřova tábora, bylo jasné, že se hra vyrovnala. Závěr partie byl hodně zajímavý, protože bílý svázal černého jezdce, ale černý měl dostatečné možnosti, jak na šachovnici zachovat rovnováhu. Spravedlivá remíza a celkem typická Vanova partie. Z ostatních partií zaujala výhra mladého korzičana Mauriciho s německým velmistrem Blubaumem. Blubaum neudržel nervy na úzdě a rozhodl se pro matový útok proti Bílému králi v centru šachovnice. Po tahu 23 střelec B5 šach se matový útok opravdu uskutečnil, ale na druhé straně šachovnice. Mydlí se to i v turnaji žen. Podobně jako u mužů má plný počet bodů jen hrstka hráček, což v Oupnech nebývá zvykem. Svou roli hrají i nervy. Ana Muzičuk zkazila v časové tísni rovnou pozici s řeckou hráčkou Stavroulou Colakidou. Po tahu 34 dáma bere D4, měla zůstat bílá bez figury, ale ani černá neměla moc času a nenašla správné jezdec D7. A aby toho nebylo málo, ve 40. tahu, kdy měla Colakidou na hodinách ještě dost času, 41 sekund na provedení jednoho tahu v jednoduché pozici jeho hromada udělala černá blundr, který se málo kdy vidí i v těch nejnižších soutěžích. Zřejmě nepostřehla, že bílá tahem 40 dáma bere B5 napadla nekrytou černou věž na E8 a po krátkém přemýšlení přišlo 40 dáma H6. Pak už se hrál jen jeden tah. Po 41 dáma bere E8 šach se černá vzdala.